Les preguntes d'aquesta setmana són... Creix el nas al dir mentides? L'argument Disney té base científica. Unes càmeres especials que mostren la circulació de la sang a l'interior de l'organisme revelen que quan la persona menteix, li creix el nas. L'anomenen l'efecte Pinotxo. Aumenta la pressió sanguínea, s'inflama el nas i entren en acció les seves terminacions nervioses. Resultat, el mentider intentarà fregar-se el nas per calmar la picó. Els científics van descobrir que les mentides tenen química Quan una persona menteix s'alliberen unes substàncies químiques denominades catecolamines que provoquen la inflamació dels teixits interns del nas Aquest efecte Pinotxo no és visible a simple vista Hi ha altres pistes més visibles que detecten un mentider Braços i cames encreuats Pupiles dilatades Somriure forçat un mentider parla ràpid i, si és home, amagarà les mans. El resulta més senzill mentir amb les mans a les butxaques. Homes i dones menteixen igual. Les dones acostumen a mentir perquè els altres se sentin millor i els homes per quedar bé. Una balena es pot empassar un home? Doncs l'única balena que té el coll prou ample per empassar-se a una persona sencera és el catxalot. La història de campar el ventre de l'animal a l'estil Jonás ja entra en el capítol de llegendes de difícil digestió i fraus. Al 1891, James Bartley va assegurar que se l'havia passat un catxalot i havia estat rescatat pels seus companys 15 hores després, Odissea su cosa. La gran acidesa dels sucs gàstrics eliminaria tota possibilitat de supervivència. Una balena blava, la criatura més gran que ha existit mai, pot empassar-se aliments com a màxim de la mida d'una poma. Fa 32 metres, la seva llengua pesa més que un elefant, el seu cor és de la mida d'un cotxe familiar, el seu estómac pot acumular una tona de menjar i la seva faringe fa entre 10 i 12 centímetres. Des quants s'utilitzen pintes? Doncs res, des de fa 10.000 anys, en unes excavacions a Escandinàvia, va aparèixer una pinta entre els subjectes prehistòrics. L'arqueòleg encarregat del jaciment va exclamar "Deu meu, que antiga que és la coqueteria humana!» Però no era qüestió de coqueteria. L'home del Neolític necessitava la pinta com un objecte funcional. Per què els homes no saben fer dues coses alhora? Doncs això m'ho pregunto jo i moltes més dones. I la contestació seria perquè el servei masculí està dividit en seccions. És un servei monofuncional que se centra completament en una tasca. És a dir, si un home s'està afeitant i vostè li parla es tallarà. Si està clavant un clau amb el martell i sona el timbre es el dit. Els homes tampoc poden parlar i escoltar simultàniament. Un don neurològic amb el qual sí que neixen les dones, segons demostren els escàners cerebrals. Conclusió, un home emet diàriament una mitjana de 7.000 paraules comunicatives per transmetre els seus missatges. I una dona en fa servir més de 20.000. Què significa Espanya? Doncs significa terra de conills o illa de conills segons apunten alguns estudis la van batejar els fenicis quan van arribar a la península ibèrica van comprovar que havia molts conills, així que Espanya sonava una cosa així com hispànim, hi ha una altra teoria també d'arrel fenícia que relaciona l'origen d'Espanya amb les paraules ocult o remot, és a dir, que la península era una terra d'amagatalls. On es van vendre els primers refrescos? Sabíeu que les primeres begudes i els primers refrescos es venien a les farmàcies? Doncs en concret a les farmàcies catalanes és on es van començar a servir en el 1834 les primeres begudes refrescants espanyoles que eren els sifons Alguns hospitals les distribuïen a pacients de forma gratuïta Aleshores, eren refrescos amb prescripció facultativa. S'utilitzaven per millorar diferents afeccions. En una farmàcia també va debutar la tònica, una idea carbonatada del científic Jacob Suez, i la Coca-Cola, el xarop de John Pemberton, que curava migranyes i curava afeccions dels nervis. Deixar anar atacs alleuja el dolor? Doncs deixar anar tax, calma el dolor. És una grulleria justificada i és un medicament instantàni pels dolors aguts. La conclusió és experimental. Deixar anar tax, augmenta la tolerància al dolor, van publicar la revista NeuroReport. Per demostrar-ho, els investigadors van recórrer a 64 voluntaris van submergir les mans en aigua gelada per avaluar la resistència al dolor amb i sense paraulotes. Resultat, quan deixaven anar un tac, aguantaven dos minuts i sense parauleta, un minut 15 segons. Encara que els improperis d'efecte farmacològic tenen contraindicacions perquè no s'ha de deixar en atacs de forma habitual, dir paraulotes és un llenguatge emocional però si les utilitzes en excés perden el seu complement emocional i fa de mal educat. Quantes persones menteixen a internet? Segurament la majoria d'internautes ja saben aquesta resposta. Doncs gairebé la meitat, exactament un 45% dels internautes han mentit alguna vegada sobre els seus detalls personals, això segons l'últim estudi del fabricant de Norton. Això inclou el nom, l'edat, l'aspecte físic, l'estat civil, fins i tot la nacionalitat. Un terç dels encastats, més de 7.000 persones de 14 països fins i tot ha arribat a assumir una identitat falsa. Els alemanys són els que més fingeixen a internet. Els anglesos, els més reticents a les mentides. Però no abunden els remordiments virtuals. Només una cinquena part confessa que ha fet alguna cosa a internet del que es penedeix. Així que cal desconfiar de la honestitat en línia. Gairebé la meitat dels encastats creu que és legal descarregar una cançó, un àlbum o una pel·lícula sense pagar, i el 24% consideren normal llegir en secret els correus d'un company o tafanejar el seu historial de navegació. És cert que la major part de la calor es perd pel cap? És curiós, però això és una falsetat que han perpertat les mares i les àvies que volen que els seus fills es posin barrets. Desmunta el remei de l'àvia el periodista Ben Sherbot en el llibre El Club dels Supervivents i li va confirmar el doctor Gordon, li diuen al pol humà, perquè porta anys experimentant amb si mateix els límits del fred. Ha entrat en estat d'hipotèrmia unes 39 vegades. Segons Gordon, només entre el 8 i el 10% del nostre calor procedeix del cap. Una altra mita, congelat. Les begudes calentes ajuden a combatre el fred. També és fals. Doncs, qualsevol beguda que contingui prou sucre té molt més efecte. La calor que hi ha a les begudes té en gran manera un benefici psicològic, però el sucre proporciona combustible perquè el cos genèric Caló contra el fred Quin animal té el llenguatge més sofisticat? El gosset de la praderia Aquest és l'animal que té el llenguatge més sofisticat Un biòleg d'Arizona University ha descobert que aquests simpàtics rossegadors ocupen el segon lloc del podi lingüístic i només el darrere dels éssers el darrere dels éssers humans els seus estridents lladrucs poden descriure colors, mides, direccions i fins i tot velocitat. Amb aquestes curiositats acabem el programa d'avui. El pròxim dia donarem respostes a més preguntes. Us esperem!